E jo dritë fuqishëm gërëthen këdo Mërekulli gjal, e gjallë e përjetëshme Sështë rrugë qumështi asë mjegullnaje u jore është dritë prejtë dritës absolute Që fuqishëm dryqon Qdo shpirët besintari në qdo dimenzion është dritë Allahot Që besintarin djekë nga dy njaja deri në gjennet Prej këtu, deri lartë Shihet një rrugë e gjatë e ndjekun me shumë vendosmëri drejt Allahut më çon ajo me shumë siguri ah që rrugë këmbët mi coptoi i syt lutoj duart lart mi mbajti zemrën peshmaçoj o et goja ime barku u rit por zemra ime vetë Allah përshpërit ja në fund të rrugëtimit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 pastaj ndjen edhe pretendimet e zakthuara, një sikurse në aspektin fizik. Andaj për shembull, uh, Allahu xhallahu vela ka garantuar se uh, imani, besimi ka ka shije. Peqamës sa më ka përmendur, njerëzit që kanë kaluar në përkë të botë, kanë kaluar në për gjendën e shëndosha, nëa kanë dëshmuar kët. Atëherë kush gjykon për kënd? A ne me gjendjen tonë që nuk po e ndijmë besimin, gjykojmë për atë që kanë dëshmuar të, të tjerët, apo ata gjykojnë për gjendjen tonë?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 sai më të prekun nga këto mëkate. Ai s'mund më themë hoxh ne ne po ne duken të tjen, më lagjënahet. Ose nëse do ndyshoj pyetjen, do thoshëm them pse s'ta duken të hidhura, gjënahet. Sepse nëse besimi ka shije të ëmbël, i viçë kundërta gjunat kanë shije të hidhur. Po, po dysh. S'ta duken të hidhura. Nuk na duken të hidhura mëkate të lëndëruar për shumë shkaqe, për shumë sebepe. Mund të përmendni disopretinë. E para është se kemi dhënë për parësi asaj që është afat shkurta dhe asaj që është afat gjatë. Ose sikur që ka thënë një nga prisit e mëkatarve, apo ka thënë më mirë një zëg në dorë së djetë në qilë. Nga se njerëzit kanë prirje që gjithë mund t'jepin për parësi asaj që është momentale, edhe pse është e mangët, edhe pse nuk është e përsosur, edhe pse është afat shkurta dhe asaj që i pretë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 un përpara nuk ka mund të paramendoj jetën për shemb pa dalë mendun e fambrë si jeton njëri kështu do të ai ka kufizuar do të ka qenë po do tash jeton madje i duket që gjë është e urretur kështu pse është i njëjti person apo është i njëjti njerëj i njëtë vend jeton njëtë rrethona çfarë ka ndryshuar tash kur është tash më shikon dikun tjetër dhe ka angazhime të tjera më këto nuk i bën pashtypje më sikur se si, edhe ne kur kemi qenë te vajja Në ka bën përshtypje një kamionet e vogël. Mbi ka qenë tër lumturin aty. Por tash nuk bën përshtypje, mund të kesh me 100 e nuk bën përshtypje. Pse pse një pjekur tash ke tëra angazhime. Do të zonjë mbi të të papjekur të për të njëjtën situatë. Ja po, tani një dëu bën përshtypje gjitha caktuar që duhet të kalon aty. Njëri u pjekat, kalon faza caktuar, nuk duhet mbi të gjithë mund njëjtën gjendje, të keqe, të shëmtuar, apo andaj dua të them që besimtari është pjekur. Imani ti e pjek dhe fillojnë që tash me diçka tjetër shikon. Deri mm -hmm. deri dikun tjetër. Ai ka të tjerë problem të angazhimit. Isha e, e, e adhuruas te ksoj bota fatkeqësisht vrapojnë pas dhe aty pa duket si keni kohë të humni për këtë çështje. Apo mirë po, përderisa so, nuk jemi të pikë ku deni kët mos. Na bëm përsipër një apsaktu, na bëm përsipër diçka shumë të thjeshtë, shësim për harmonim për përkëshëm andaj kur këtë gjendje krijohet ekzemë e rrobat, padurim se fillojnë mkotet të kalojnë nga e shëmtuara. Në të pëlqeuara dhe të mirën. Kjo është e para. Që shumë është ende të kuptoj. Andaj mendoj se pa pjekuria na i bën mëkatet të ëmbla. Allah nëse pijek pijekë, apo kuptojm të asaj që ë dimë çka duhet mirëme. Dimë çka është e rëndësishme. Sikur të thotë Mali kemi dinar. Thot unë çuditëm si ka mundsi një njeri të flas rahat kur e din se nën të zgjarrësh dukundezur, ndërsa mbi të gjenerë dukuzbukuruar.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 Ademënese ka shumë shkajtë sikur ti ke qendëruar. Kjo është të kuptojmë se duhet të pjekemi. Ka cin faca këtu adoleshente, e kaluar, është dukë diçka interesante, ka kaluar vullë ndëruar. Ka kaluar më aq çështë më. T'pjeku, ngri to, kësiko për çka ka kë هون kët botë. Po çercu kësiko. Fillon fillon të ndëshojë tashmë tashmë një shihet tjetër jetës. Kupton të gjitha gjërat. Të ecë përpara drejt suksesit, drejt drejt së pafit.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 Sigurisht ai ka thënë Allahu جل وعلا pejgamberi t i ka thonë Allahu جل وعلا ai ka thonë pejgambert ma ku ntëdri me kitabu wala iman te çfar din çfar kuran çfar din çfar besime te nuk dinu nuk dimni nuk është kjo nuk është kjo skend se zbulohet nuk është kombinim so elementeve kimik absolutisht kjo është informat e Zotit i Gjithësisë ai na ka thosur këtë dhe Zoti i Gjithësisë na ka thënë se imani kosi imani kosi nëse ju sa ai ka thënë as të mbetet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 Drei për detë. E qartë? E para, nga to, që të jetë Allahu dhe i dërguar i ti, më të dashur të kjoj, se gjithë do gjithë jetën këtë botë. Kjo është besime. Ta kuptojnë dhe, shiko këtë të thotë Allahu dhe i dërguar i ti. A nuk është kjo shahedetit? A nuk është kjo dëshmije e besime? Po kjo është.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 Kjo është ajo që duhet të fillojmë udhtimin drejt kësaj mbështetjeje të mesimiton. Po të mbështetje. Përmes përmes këtij kuptim. Pastaj si bëhet kjo mund të jetë në vazhdim të muhabetit ton. Po kjo domethën dashuria më shoqëjit për çdo gjë tjetë, si tjetër çon vetën tona kur plaçet dashuria për Allahun Profetin sallallahu alejhi wasallam do të jamë para si dashuris për Allahun Profetin para çdo dashurie tjetër. Çdo dashuri ston personale. U lutuar. Islami nuk ka lën hapësir për hamendje. Islami nuk ka lën hapësir për komente boshe. Është praktik dhe është i qartë. Dorso njerëzit mundohen që të justifikojnë gjendën e tyre të zbeth përballë islamit me argjumente të paqëndrueshme. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka përmendur përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Se njerëzit kur të vdesin do të kaloj në për një provim i cili është i ksoj përmboti çon ti po bisedoj. Në varësi jeri do të pyetet kush ka qenë Zotit. Ata mërmendja se një provim i madh jetësor. Ky është provimi i jetës, nuk është provimi i shkollës, nuk është provimi i punës, nuk është provimi e, i donë tendërica atoar, jo jo. Ky është provimi i jetës tunde. Provimi më i rëncëshëm, Niet Anton është kënvar. Atëherë më thë se pri më e rëndësishme tonton mundet me thjeshtësi të kalojë duke thënë për shembull Allahu. Jo, ja. s'po mund. Atë s'po mund. Kush është Zoti? Sot. Kush është, është Zoti të shtëpinë tande? Shumë njerëz e kanë Zot Allahun në xhami. Vetëm. Po. Por për ta nuk shihet se është edhe punë. Ka së njëri i cili mashtron, gënjen, ë vjen a bon mëkate këtë dërgon sinjale të qarta se në këto momente Zoti ti nuk është Allah. Nuk po flasum për dalen nga feja, larg asoj nuk po flas për të zhvesin nga, nga besimi, por po, po flas për ndikimin e këtij konfirmimi në ditë të përditshme. Andaj ka thënë pejgamberi sasum nga dhitin çetut Buhari, hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thonë në momentin kur zënaçori bën zinonun ku besimtar. Kjo nuk në nënkupton se ai del për feja.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 Qëfar i tha gru e ti? Tha ty nuk të përshërë Allahu kur. Kasi ti e që bën kët, e bën kët, e bën kët, e bën kët, e bën kët, e nëmërejt gjersë qëllësi vlerat të bazët të moralit. Të I thëm njerës, vetësim, në njërës, edhe vetërsim. Në qëfës të nësë kërkojnë nga gratë tona, apo në përshrujnë se si jemi njefën. A do të jemi nje ata që tjerët në njojnë? A kemi letinëftimin e njejtë ne, sinë familje, sinë punë, sinë shoqëri, sinë rrugë, sinë gjemi, kjo është probleme se nuk njimë në këta e cjetërë, se nuk e kemi shahadetit, nuk e kemi besimit në gjitha onda. Nuk është Allahu më i dashurion në gjitha jetën aspektet tona. Jo, më i dashurion është a mund të e në gjemi, por ju edhe në shtëpe, por ju edhe në punë, por ju edhe në rrugë, por ju edhe ati edhe ati. Ande përreza kemi kësëllë i lera manie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 a është me dë vërtetë Zotit Allahu, praktikër. Sikur që Omeri radiallahu anu kështë do në natën që të kërkan që kanë problemet e shqoqërisë, kështë ishte halife, ishte i përgjësin për përgjësin e ti. Dhe, pa një ndritë të ndezën një shtëpi, dhe ndëgjëzëra, u afrua, më s'kone një problem, dëgjën një bi, nuk e komunikuar dhe debatuar më në nësaj. Ato ishin shqicë Qumsh në shishe që të ashesin në në mëngjas. Dhe nëna, tenton të qitë vendosë të ujë uj në qumsh. Nëso bje i thështe, nën, a nuk e din të se Omeri ka ndaluar këtë qështja? Nuk, nuk lejot. Omeri ka ndaluar, nuk bënd të përzim. Tha, e ku në ashe Omeri tash? Dhe se Omeri po i shete? E tha, ku në ashe Omeri tash? Tha në qovë se në këna në ashe Omeri, e ja Allahu ku ashtë? Këtë në dini të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 Në që së mërë nuk në ashe. E Allah, e Allahu ku është? Ku është Allahu? A e në ashe. Letet kërënësishme ojnën a ime, oj, baba ime, apo o birim, o grua i a ime. Letet e rënësishme këja. Andaj edhe i këmë e thënë muslimonë në vazhdimisht. Letet edukata familare, e ndërtuar në mbikëqyrën e Allahot. Në në jo mbikëqyrën tonë. Kasë ti, kët i rrafë mitët tu, kët bëshë tutori vazhdush të të, kët i vazhdushme tune, por edukaj se Allah hu të shëtës një. Ane si kur që i kështë të thënë njëri nga edukatorët e, e, e, e, e zelëshëm dhe të përgjelëshëm njëri nga fëmive i kështë të thënë thua i sët një qënë herë në litë Allahum Sha. Ishtë të i, i vogërë. Thashtë Allahum Sha, Allahum Sha, Allahum Sha, Allahum Sha, Allahum Sha, Allahum Sha, Allahum Sha. Nërshën fillim panoj këptim mamë. Pasa një kur tha, thua e ka qërë, ka qërë nase kishte isë regjistruar vetë. Dhe pikërishtu tha peqon se binja bast. Binja bast e bukës ishte 8 vjeç ka kongëçar. Tha, assalamu alaj. Ehfazillaha yahfazka. Me Allahu te lidh. Ruaje Allah, Allahu te rrudh. Nuk tha ruje babën, ruja, ruja te ku, ruaje <të> Allahun, Allahu te rrudh. Ruaje Allahun kur je le, kur je mir, te ruan Allah kur je vështir. Ruaje Allahu chelajalul. Dhe i than fund apo, shikoj kjo është Allahu me përparsi. I tha, në çoftë po, të gjithë njerëzit dhe xhenet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 Ashtë original sikur ushtimi, si ham, si ashtë edhe besimi. Për zotën unë, dhe më thonë, me më kalu një vakth, pa falë më duket se dhe qa mëngon në shpirtin dhe në zemrën në trupin tëmë. Pra, ndjej sikur, ndo është ajo një vakth ushtimi me hangër, pa masme pas hangër, por sikur masme pas hangër, 4-5 vakte. Asë mëngesë, ndjej në zemrën dhe shpirtin jemë. Sita krasojë shqinë e besimit? Shqinë e besimit mund të mun krasojë se sikur ushqehet trupi, do të thonë me ushim për me dal me lviz, nështu edhe shpirti, po shihet me besimin e me imanin. Pra kja është një vetëm ovendie Zoti që si na ka dhënë, e, e kemi pas risk me kët. Nuk e ka gjithë kush, vetë as si ka dashur Zotin. Allah të mbledh. Allah e ndero falëmijë smesh. ë Normalisht, do të thonë që ka shije dhe kur flasim për shijen e besimit, ë të shkonë nërmendë në më bërësia dhe është logjike të më thënë. Sepse është besimi është një gjëjtë që të kryon një gjëndje shpirtërore dhe një qëtësi të asaj që është shpirti që gjithë do kush edhe i thjesht me që jene kupton që për qa po flasim që kush nuk e ka provu nuk e kupton nuk mund të arrit të kuptoj dhe rinë fund këtë që po flasim kurse një tjetër që e, e projeton besimin me Adhurimin e krijosit gjithësisë në formën më të mirë siç na ka lanë traditën profetit saullallahu alajhi wasallam me namaz, edhe me agjerime, me haxhe, me zekat, me gjithë ato adhurime që ne i njohim prej Islamit, vetëm një që i praktikon këto gjëra mund ta ndjej edhe ta provoj deri në fund ë uh, atë për të cilën neve po flasim. Kush më shumë e kush më pak, por prapse prapë jemi të gjithë si thuaç në të njëjtën në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 Se besimin e lan është i lidhë në ngështë Me besimin profetin. Sallallahu. Me besimin profetin. Por besim i drejtë në profetin. Sikur që kemi folinë adhë me ejetë Por besimin e drejtë në profetin sallam. tonë Në Muhammedin sallallahu aleyhi Vë sallam. Andaj, Kur bëjt i drejtë urejtë Sallallahu aleyhi sallam, Më i dashë për neve. Nuk bëjt më i dashë për neve Ather kërni a fesur dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të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 fë t'i ndjekuni. T'qof se e doni Allahun, e ha thamë para është para me dashin da Allah. Do të un kryesojmë ndaj Zotit, po. Atëre më ndihni mua. Çi dërguar Sallallahu Alaihi Sallam t'jet referencë një kryesorat për besimin tonë. A është besimi i muslimanëve sot përputhje me mësimet më e Muhamedit Sallallahu Alaihi Sallam? Perfektësh, jo. S'pashëriu. Kemi... Për shembull, i dërguari Sallallahu Alaihi Sallam ka vdekur nderuar. Paraun ai ka vdekur. Duke vdekur Fot mos e shndroni varrin tim në vend vizite. Mos, ai po vdes pa aksesim. Sa mos tim antiqe po bë, kur shkojnë xhamin e peqanzon kthehen ka varri i tij e vizitojnë, sin rathi bëjnë dua. Ai ka vdeur duke bër kështu. Po këta nuk e kanë marr besimin nga kë. Ka marr besimin kanë diku tjetër. Nuk mund ta donatë. Sako tira kuptime të rëndësishme të besimit që nuk janë të marrë nga inerguarisallahu alaihi wasallam.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 mund të kemë mësë pajtim pasajnë kuptim të hadithit. E kemi hadithit për bazë, por diku që kuptojmë kështë diku, kjo është tjetër çka. Mirë po, të nisim nga baza të të pacënërushme, të mendimive të njerëzve, apo? dhe të refuzojmë hadith në pegamërëson. Këtë qëfar i e me kuptu prejsh, aso që thamë ma hirtë se këta njerëzë, nuk e kanë referencë pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam në përcaktimin e adhurimeve të tyre qoftë në sasinë uh, qoft e tyre, në formën e tyre, në metodën e tyre çka do të qoftë atë gjëja e më e hormi nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dije kjo ati pasimi i tij gjithë ato janë që e përbëjnë këtë pjesë që është kusht për dashurinë e Allahut dhe të lëshuar. Po, dhe pastaj ishin kusht për të shijuar ëmbëlsinë e besimit. Po e besimit. Andaj kështu sallë sallë. Sallë, e dashën ashtë pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam. Ai dashën me vërtet dashuri të pasimit.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 onda Omer tay ja Rasulullah tu du ma shumë se vetën time ish i sigurt e dëshoi me njëherë po e permësoi më një herë tha al an ya omer atash omer tash pun po regular thotë shikoj omeri mas gjithë sakrificave mas gjithë atyne kontributeve mas gjithat e imanit i përzuar me xhennat ende ende nuk ishte nuk ishte shtrirë mm. këtë dashuri në gjithë asnjë çdot ku jemi ne vullallë dërguar ku jemi ne atëherë duhet të shikojmë Se a, thua vol, a është realishtë Allahu dhe dërguar i për një, me i dashi për një. Nga njës një njësë njësë vinë dhe përthuaj se kërkojnë një farë lojë arësuetimi nga në e hoqës. Po në e a tërë tëtë hoqëja, e po mire ti e po hoqëja më të mirë. Nuk të krymë punë a të që me të mirë vë Allahi. Nuk të krymë punë, ai mund e tërë bëtë atë të mirë të nuk mirë. Pa, të të të të të të të të të të të të të të të të të Por zonja Skënderiçi që që testifikojnë, po ti stivuon me Tiranë. Te ke një orë ato. Po. Sa Tiranë po dhe mirë, apo shumë mirë, me sigurinë se po njihet vetëm ti me. Po si ti nuk ke një vetëm nënë mami? O valla, çdo kush e njeh vetë ti mami Tiranë. Mund të shtirem se nuk njihemi. Mund të mund të, të habitem ku e diun çfarë Tira është prerë të them, por sado qoftë, në qofse thellojmë në brindon, ne e dim shumë mirë. Ti e di shumë mirë se kurrë apo alarmin e më sabahut apo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 Koshën majdashën për ty. A të ne gjithë ditë japim për projimit të kësën të ty. Gjithë ditë. Dhe për aqë, sa so fitojmë nga poenet, në këto projime, për aqë i me dgaqën projim për fundar, korbim në korbimin në varë, koshër zotët, Allahu. Po, se 90%, 95% të dhe Allahu ka qenë, normal që dojë Allahu. Por në gjitha fushët e jetës, s'ka qenë Allahu majdashën për neve. Ka qenë gjume, ka qenë epshi, ka q kaçi ndotë ti kaçi shoqëria si komuzi ku shkret të dvar Zot i mëshalla po s'ka mundsi vallai nuk po nuk është e mundshme nuk është e mundshme andaj as nuk kamusi të përeton ëmbëlsinë besimit e as nuk kamusi të kaler primin jetëson në vardh që ka e ko. as nuk kamusi të përfiton nga shahdit ila ilahe illa muhammed rasulullah ditë ne jikimë dhavat ai mund të të bardh të saj por ju edhe përfituos nga ajo si për nuk të bardh të përfituos Allahun e ruaj ta amin atë mund të thotë erdi fundi Te vështodit çfoli kur të huajim në besimin, jemi kë veprat e mira duke na mundosur Allah inshallah në misionet e mision tet flasim për veprat e tjera të rëndësishme në rrugën tonë drejt Allahut. Allah e drefto. O ti Allah shpëgjit. Allah shpëgjit. Të, të, të, të nderuar miq, mund të jëm bartës të fjalës la ilaha illallah, por jo veprës së saj. Me këtë këshill të holës të nderuar e përfunduam dhe veprën më të rëndësishme të mirë në rrugën tonë drejt Allahut, që është tauhidit takojmë i në misionin tjetër me dhe për tjetër të rëndësishme, dherja të herë që ofshin kudesin Allahot. Selam alikum, rahmetullahi, u berekatu.